Marios Zubia egak baktartuko duzu Eartsebaien eh, uh, Udako Universitateetan eta gai uh -huh. bat joxatuko uh, duzu hori eh, elduden hortziralean eh, uh -huh. autodetermintazio eskubidaren aldeko mobilizazio egitarra Katalunian hori ipatuko uh -huh. duzu Bye. berdin, zer uh, gana izan duzu garatu gai horrekin, zer lotura gure egoerarekin hemen? Nere plantea benduaren ardatzen agusia da, norri batean badaudela sintonia batzuk, norri batean bai eduki, bai mezuetan, bai helburuetan, e, eta gero badaudela beste sinkronia falta batzuk, ezka azkenean beraien erritmo historikoa, edo abagunea, nola baita bat da, eta guk Euskal Herrian beste abagune politiko desberginak dugu. Ez Euskal Herria gainera osotasunen hartuta ere gure artean badaude abagune desberginak eta sintonia desberginak. Azkago zabera momentu untan basuek el cargoarengi guruan daukuzen eh, nolabait eh, bueno abagune politikoa eh, Nafarroan dagoena, Bizkaia baterrrezimen laketarekin edo rejime mexelade finituan horrealda ketarekin eta horren jarraipenarekin eta gero autonomierki dagoen dagoen. E, Aute gobertsanaren inguruko ez bai da Hortaz badaude elementu batzuk e, komunak direnak, e, katroniarekin, eta beste batzuk ere, bueno, e, disintonia di edo zintonia falta, batez ere abaguna historikoari dagokionean, edo uneari dagokionean, e, agilazten direnak. Hori zango bat pixka bat puntua, eta gero, bueno, zentzu diren, ala ere, e, bueno, komunian ditugun gauzak eta zentzu izan dituzken irakazpenak E, kataluniako prozesua zertxe baita zertutaz izan dituzken guretzako irakaspeta. Erdin, ditultzeko kataluniaren estrategiari azkenen, posikusten uzuri egin dena e, kataluniaren hori plantatzea euskal legian? Teorian, bai. Kontualak gero praktikan euskal herriera katzen dugunean ere ango, ango prozesua e, jakimeer dugu zent euskal herriaz ari garenean, zebuntura nio, politikoak eta eguro ere desberdinak diren, iru ere mo instituzionaletan, ez da, iparalekoan aferroakoa eta utromierkeoa, kuak logika politikoak desberdina direlako. Egia da muinean dagoen gaia eta muñekoa da eh, azkenean asmatzea, eh, ekimen kolektibo eh, mobilizazio ekintza kolektibo jokoa, eta alderri jokoa eta eta eta logika instituzionala hiru pieza hoien artean edo hiru elementu hoien artean Ed, nolako harremanak bideratu berdien hortan asmatzea da kontua, ezta. Jakinda, bueno, ez da gauza bera, e, sortu berria den erakunde bat, norbait ipagibidez iparraldea mapan jarri duena edo mapa bat sortu duena eta sortu berria dana eta bueno, erakunde horre euzkan erronkak eta eta e, aurrean dituen egitasmoak eta estrategiak edo e, ja egon kortuta dauden ere instituzionaletan egoaldean dauden. ezta. Hala ere, ni hor e, aldaketa dago ere azkenean jokoan batez ere, nabarmenduko nuke, e, bueno, ekintza kolektiboaren beharraza. Eta ze puntu naino, e, espalima dagoen ekintza kolektiborik, gizarte ekimenik, ba, aldaketak bideratzea logika instituzional, partidiztan, nola zan, da zanda, horta alabakarri mugatuta, zaila dela. Eta badaudela irakaspenak ere modu zehatzagoan ere handiketorre daitezkeen. Eta bakitzeko oskubidearen kontzertutik, konsultak, referendumak... Azken finean da burujabetza herri burujabetza edo buru jabetza popularra bezera definitzenan horri, tresna zuzeneko bat ematik. Minaski ganez, Mario, hau zubiaga horretara gure eskudakoko militantea zirela, eta atxeuko erakaslea ere e, hori uh -huh. dena ipagai beraz hosti dalean uh -huh. gaueko zazpitatik gaintzina, uh -huh. egin behar da bideokonferentzia seginen direla. E, uh -huh. Minzaldi orieke